וחשלו בגבייתם. מרוב זנוני זונה טובת חן, בעלת כשפים, המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. הנני אלייך, נאום אדוני צבאות, וגילתי שולייך על פנייך, והראתי גויים מערך וממלכות כלונך. והשלכתי עלייך שיקוצים, ונבלתך, ושמתך כרועי. והיה כל רואייך ידוד ממך, ואמר, שודדה ננוה, מי ינוד לה? מאין אבקש מנחמים לך? הפטווי מינו עמון, הישבה ביאורים, מים סביב לה.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 ממצור שאבי לך, חזקי מבצריך, בואי בתית ורמסי וחומר, החזיקי מלבן. שם תאכלך אש, תכריתך חרב, תאכלך כיאלק, יתכבד כיאלק, יתכבדי כארבה, הרבית רוכליך, מכוכבי השמים, ילק פשט ויעוף. מנזריך כערבה, ותפסריך כגוב גובי, החונים בגדרות ביום קרה. שמש זר לך ונודד, ולא נודע מקומו הים. נמו רועיך מלך אשור, ישכנו אדיריך. נפושו עמך על ההרים ואין מקבץ, אין כהה לשברך, נחלה מכתך, כל שומעי שמעך תקעו כף עליך, כי על מי לא עבירה רעתך תמיד.